Ezért meg fog utálni, tálni, tálni, tálni, tálni, Már nem tudok várni, várni, várni. Mit kéne csinálni? Valentin nap van. És még nem vettem a barátnőmnek semmi ajándékot? Ötleteket kaptam. Hogy vegyek neki plusz maci csokit, hideg sokról, De nem vettem, gondoltam lesz jobb Ötletem mekkora volt Most meg már bezárt minden volt Már nincs idő várni, most már jó lesz bármi De így este tízkor már bezárt minden volt Ezért ki fog bágni, mindjárt elkezdek hányni Felkeresek mindenben, ez itt a teszkót.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 vagyok túl bűnke, de minden más már úgy elmúlt éjfél, már biztos vár, ráadásul már tényleg mindenbe zárt adhatnám neki ezt a kutyát, már jó lesz bármi, itt meg kéne állni, tudok egy éjjel napvali híroszok bár lehet, hogy szegény egy gioszna napra jobb ajándék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 a sós meg utálja Gondolkozz kicsit előre És nem lesz ideges utána Ugyan ez volt karácsonykor, és szegény itt mit kapott? Egy bontató tartó és lefény, sőt liter rablak mosott Talán siállj rá jobban, vagy megtudd minden körült Nem kell nagy dolog, az neked úgy sem sikerül Mondjuk én már két hónapja megvettem haszászása a Kapi témány gyűrű Párizsi utat És egy aranyos ponin lovat érzem én is, hogy idére kicsit gyengel, lehet ez a Valentin nap, de sajnos nekem is erőses koron, nem kellett a válság miatt! Ne alátsz, kérlek! Boldog a Valentin napot, bocsáss meg, kérlek!